Március édusán Édes eny a Latint tanulok, latint tanultam, latint fogok tanulni. A pótvizsgám jövő kedden lesz, hét órakor, és akkor vagy átmegyek, vagy szétrobbanok. Szóval legközelebb vagy a boldog, és megkönnyebbült, vagy pedig a darabokra hullott csudiról fogsz hallani. Ha majd túl leszek a vizsgán, egy tiszteletteljes levelet fogok érni, de este még sürgős megbeszélésem van az ablatívusz abszolútosszal. A te nagyon siető J. A. D. Március 26-án Mr. Smith, Eny a Nak Uram! Ön sohasem felel, egyetlen kérdésemre sem. A legcsekélyebb jelét sem adja annak, hogy érdeklődik dolgaim iránt. Ön talán a rettenetes pártfogók bike, s engem is csak azért nevelted, hogy kötelességét teljesítse. Semmit, semmit se tudok önről, még a nevét sem ismerem. Nagyon lehangoló dolog, csak úgy a nagyvilágba írogatni leveleket. Megvagyok róla győződve, hogy ön olvasatlanul hajítja leveleimet a papírkosárba. Ezután csak a munkámról fogok önnek beszámolni. A latin és a geometria pótvizsgáma múlt héten volt, mindkettőt sikeresen letettem, és most szabad vagyok. Őszinte, tisztelette, Geruzé, Ebot! Április másodikán Drága nyakig lábapó, én egy szörnyetek vagyok. Kélek, bocsásd meg nekem azt a borzalmas levelet, amit a múlt héten írtam. Rettenetesen elhagyatottnak, szerencsétlennek éreztem magam azon az estén. Nem is tudtam, de akkor már bennem volt a torokgyulladás, influenza is, ehhez hasonló jó dolgok. A beteg szobában fekszem, most már napja. Ez az első eset, hogy felszabad ülnöm, és írószert vehetek a kezembe. A főápolónő nagyon szigorú de egész idő alatt furdalta lelkiismeretem, és gyötrődtem utolsó levelem miatt. És tudom, hogy nem is leszek addig egészséges, míg te meg nem bocsátasz nekem. Itt küldöm fényképemet a nyuszifüles borogatással. És csak felkelti részvétedet. Garatmandula gyulladásom volt, és bár egész évben tanultam élettant, Garatmandulának híret se hallottam. Milyen felületes a mi tudásunk, nem tudok most tovább bírni, mert kísérezkedek, ha hosszú ideig ülök. Kérlek, bocsásd meg szemtelenségemet és hálátlanságomat. Hiába, rosszul neveltek. Szeretettel a tied, Judy Ebot. Betegszoba, április 4-én. Édes, drága nyakig lába, Tegnap alkonyatkor, mikor felültem ágyamban, és kinéztem az esőbe, és éppen nagyon elhagyatottan és árván éreztem magam ebben a nagy intézetben, az ápolón egy hosszú, fehér dobozzal jelent meg, amely nekem volt címezve, és tele volt a leggyönyörűbb rózsaszínű rózsákkal. És aminek még jobban örültem, a dobozban még egy udvarias levélkét is találtam furcsa, hátradőlő írással, amely azonban erélyes jelleme tárult el. Köszönöm ezt a figyelmességet, ezerszer köszönöm. Ez a világcsokor volt életem első igazi ajándéka, hogy tudt, hogy milyen gyerekes vagyok, elárulom, hogy párnám közé fúrtam a fejemet, és úgy zokogtam a boldogságtól. Most, hogy már bizonyos vagyok benne, hogy elolvasod leveleimet, Igyekszem majd érdekesebben írni, olyannyira, hogy leveleim megérdemeljék, hogy piros szalaggal átkötve megőrizék őket. Csak arra kérlek, hogy azt az egy szörnyű levelet hagyt ki a gyűjteményből, és égest hamuvá. Szörnyű számomra a gondolat, hogy valaha is olvastad. Köszönöm neked, hogy olyan boldoggá tettél egy nagyon beteg és elkeseredett góját. Neked bizonyára kiterjedt családod, sok szerető rokonod és barátod van, és nem tudod, mi az egyedül lét. De én tudom. Isten veled, ígérem, hogy sohasem leszek többé undok, hiszen most már tudom, hogy egy valóságos valaki vagy, és azt is ígérem, hogy többet nem háborgatlak kérdéseimmel. Még mindig gyűlölöd a lányokat? Örökké a tiéd, Judy. Hétfő reggel 8 óra. Édes nyakig lábapó. Remélem nem te vagy az a pártfogó, aki egyszer ráült a varanyos békára. Úgy mesélték, hogy a béka hatalmas csattanással pukkadt szét, tehát a pártfogó valószínűleg kövérebb fajta lehetett. Emlékszel a dzsongrájörő hommosóházának a blakejéről levő rákcsal fedett kismélyedésekre? Minden tavasszal, ha itt volt a lebeli békák ideje, ezekben a mélyedésekben gyűjtöttök össze őket. A békák aztán az ablakon át beugráltak a mosókonyhába, és nagy mosáskor gyönyörűséges izgalmat keltettek. Már sokszor kaptunk büntetést ezért a csényünkért, mégsem tudtunk lemondani erről a játékról, és egy napon nem akarlak a részletekkel fárasztani. Valahogyan a legnagyobb és legkövérebb béka belekerült a gyűlésezőterem egyik mély és kényelmes karosszékébe. Azon a délután a gyűlésen, nehéz te jelen voltál, és a többit úgy is tudod. Most, hogy elfogolatlanul gondolok vissza erre az időre, elismerem, hogy a büntetést megérdemeltük, és ha jól emlékszem, nem is volt túlzott. Nem tudom, miért támannak fel bennem ezek az emlékek olyan élinken. Talán a tavasz teszi, vagy a békák megjelenése, amelyek mindig a régi gyűjtési hallamot ébresztik fel bennem. Az egyetlen dolog, ami mégis visszatartató, hogy gyűjtsem őket, az a tény, hogy itt senki sem tiltja. Szerda Tudod melyik a kedvenc könyvem? Természetesen a jelen pillanatot gondolom, mert rendszerint minden harmadnak változik ebbéli véleményem. Nos hát, az üvöltő szelek. Emily Bronté még egészen fiatal volt, mikor ezt a művét megírta, és sohasem volt annak a kiskösségnek a határán túl, ahol született. Sohasem ismert férfit az életében, hogy tudta hát úgy megrajzolni és elképzelni Hatchley falakját regényének főhősét, én képtelen volnék rá, pedig én is fiatal vagyok, és én sem voltam a John otthon falain túl, tehát minden adottságom megvolna, s mégsem megy. Sokszor ettenetes félelem fog el, ha arra gondolok, hogy nem vagyok tehetséges. Istenem, apókám, nagyon kétségbe esett és csalódott leszel, ha rájössz majd, hogy sohasem ez belőlem, nagy író. Hidd meg, ilyenkor tavasszal, mikor odakünt minden olyan gyönyörű, friss, zöld és üljező, úgy szeretnék hátat fordítani a tanulásnak, és elrohanni, hogy élvezhessem a természetet. Különben is azt hiszem, hogy sokkal élvezetesebb dolog könyveket olvasni, semmint írni. Ú -ú! Ez egy sikoltást jelez, mely olyan rázó volt, hogy szelít. Giuliát és a negyedévest egy pillanat alatt becsalta a szobámba. Mindennek ez a szörnyű százlábú az oka. Ó, de utálatos. Éppen befejeztem az utolsó mondatot, és elgondolkoztam azon, hogy mi legyen a következő, mikor. Bum! A mennyezetről éppen a kezem mellé esett. Menekülés közben rémületemben két teás készét vertem le az asztalról. Szeli egyéb szerszám hiába, a hajkefémmel csapott rá. Képtelen volt még valaha is használni. És az elejét megölte, de a hátulsó ötven láb beszaladt az íróasztalon alá, és eltűnt. Ez a repkényes falu régi épület tele van lábúakkal. Rettenetesen utálatos állatok. Inkább egy tigris szeretnék tudni az ágyam alatt, semmint egy száz lábút. Péntek, kilenc óra, harminc perc. Mennyi baleset egyszerre! Nem hallottam meg az ébresztő csengőt reggel, és elaludtam. Ráadásul még öltözködés közben elszakadt a zsinórom, s mert nagyon siettem, hát egy gomb is lerepült a brúzomról. Elkéstem a reggeliről, és még az első óráról is. Elfelejtettem írópapírt vinni a tanterembe, és a töltőtollam folyt. A trigonometriában a tanárnőnek, és nekem eltérő véleményünk volt a logaritmusról. Mikor utána néztem, kiderült, hogy neki volt igaza. Délben sült bárányhúsunk volt, és gyümölcs-tortáskánk. Mindkettőt szívből utálom. ízük a lelenszázra emlékeztet. A levélszekrényemben nem találtam más, csak számlákat. Be kell vallanom, máskor sem találok benne egyebet. Családom nem nagyon kényeztet el levelekkel. Délután angol órán vállatanul dolgozatot írtunk. A vers fel volt írva a fekete táblára. Nyolc sorból állt, és nem volt se füle, se farka. Teljes háromnegyed óra hosszat törtük rajta a fejünket, de egyikünk sem tudott benne igazodni. Üres fejjel bámultunk az üres papírlapra, mely ott feküdt előttünk. Bizony, nehéz, fáradtságos dolog művelődni. De hát ez még nem minden szörnyűsége ennek a szörnyű napnak. A még csak most következik. Az eső úgy esett, hogy nem golfozhattunk, a torna a tornaterembe kellett mennünk. A mellette álló a buzogányjal könyökön vágott. Mikor hazaértem, ott találtam egy dobozban új halványkék tavaszi ruhámat, amely azonban olyan szűk volt, hogy nem tudtam benne leülni. Péntek a nagy takarítás napja és a szobaleány összedobálta íróasztalomon az írásaimat. Vanília krémet kaptunk a helyett, melyben véletlenül több volt a zselatín, mint a krém. A kápolnában is húsz perccel tovább tartottak minket, mint egyébkor, és egy előadást kellett végighallgatnunk a nőies nőkről. Végre, végre szobámba értem, és a megkönnyebülés sóhajával vettem kezembe a regényt, melyet olvasok, néhány boldog perc után sóvárukva ezen a szörnyű napon. Ekkor egyszer csak kopogtatnak az ajtómon, és a szobámba belép egy Ekleri nevű tésztaképű leány. Rettenetes világbutája, aki mellettem ül a órákon miután a neve szintén A-val kezdődik, bár csak Mrs. Lippert Zaproskinak nevezet olna inkább, és megkérdezte, hogy a hétfői latin lecke a 69. vagy a 70. szakasznál kezdődik-e. Én egy perc alatt megmondtam, de ő itt ült egy teljes óra hosszat, és biztosíthatlak, hogy ebben az órában több mint hatvan perc volt. Hallottál már a bosszúságoknak ilyen hosszú soráról? Nem az élet nagy bajai azok, melyek próbára teszik a jellemet. A nagy tragédiákkal bátran szembenézni és vállalni a szenvedést az könnyebb feladat, de a mindennapi élet kicsinyes kellemetlenségeit elviselni és mosolyogni rajtuk, az már sokkal nehezebb, ahhoz már erős jellem kell. Hát ilyen jellemet igyekszem majd kifejleszteni magamban. Lassanként kezdem megérteni, hogy az egész élet csak egy játszma, amelyet olyan ügyesen és jól kell megjátszanom, hogy örömöm teljék benne. Ha vesztek, vállat vonok és nevetek. Ha pedig nyerek, ugyancsak nevetek. Bárhogy is van, azon leszek, hogy tréfásan fogjam fel a dolgokat. Soha többé nem hallod majd panaszomat, édesapókám. Még akkor sem, ha Giulia folyton sejemhar is nyáthold, és száz lábúak potyognak le a farról. Bele, mielőbb, Örök ki a tiéd, Judy. Május 13-án Édes lábapó, nagyságos úr, tisztelt uram! Egy levelet kaptam Mrs. Lippettől. Azt írja, reméli, hogy sem magafiseletem, sem tanulmányi előmenetelem nem hagy kívánni valót hátra. Feltételezi, hogy nincs hová mennem a nyáron, és ezért tudatja velem, hogy hajlandó a vakáció idejére a házba venni, ahol munkám ellenében gondoskodnak ellátásomról, amíg újra megnyílik a kollégium kapuja. Én gyűlölem a zsongrájér otthont! Inkább meghalok, sem, hogy oda visszatérjek. Őszinte tisztelette, Zseruzé, Ebot. Május tizenhetedikén Serapóka Jean Blanc Vuzetza Angyal Zsössvétrezó a major miatt Pár zsám voltam még egy majorban Magy, és kétségbe lennék esve, ha vissza kellene mennem Si John és ott kellene mosogatnom Tuleti Attól tartok, hogy kelkősőzefrösz történne Pár Bérdemon, berdemont, umilitér, de trufoá, Izsipör, hogy keküzsúr, dübegurulnék, és földhöz csapnék minden csészét és tányér, de lamizón. Je ne papá megérni, menve pár közé szfídon éppen francia órán, Izsipörk, monsieur le Professeur felelése szólít engem, tud a -e, szvít, hát nem megtette. Orváll! kup. Judy. Vagyis? Kedves nyaki póka! Ön angyal! Nagyon boldog vagyok a major miatt, mert még soha életemben nem voltam majorban, és kétségbe lennék esve, ha vissza kellene mennem a otthonba és egész nyáron ott kellene mosogatnom. Attól tartok, hogy valami borzasztó dolog történne, mert elvesztettem egykori alázatomat, és félek, hogy egy napon dübegurulnék, és földhöz csapnék minden csészért és tányért a házban. Az új híreket most nem tudom megírni, mert éppen francia órán vagyok, és attól félek, hogy a tanárom mindjárt felelése szólít. Hát nem megtette. Viszontlátásra. Nagyon szeretem ünt. Judy. Május 30-án. Édes nyakig lábapú, láttad már valaha a kollégium környékét? Ez igazán szónoki kérdés, ne törölj vele. A legistenibb hely ilyenkor májusban minden bokor virágzik, és minden fa ifjú friss zöldben pompázik. Még az öreg tölgy is hogy megfiatalodott? A fű csak úgy tarkálik a sok sárga gyermeklánc fűtől, és száznál több kék, fehér, ruhás lánytól, akik itt majál is tartanak. Mindenki olyan vidám és gondtalan. Örül a közelgő vakációnak, annyira örül, hogy a vizsgák sem aggasztják. Hát nem boldogság ennyi vidám és elégedett ember között lenni ilyen gyönyörű májusi napon? És valamennyi boldog teremtés között a legboldogabb, én vagyok a pókám. Mert elkerültem a Lelenc házból mert nem vagyok senki gyereklánya, alkalmazottja vagy gépírónője. Pedig hát azzal kellett volna lennem, tudod? Hála neked, hogy itt vagyok. Sajnálom, hogy valaha is rossz voltam. Sajnálom, hogy valaha is szemtelenül viselkedtem Mrs. Lippettel szemben. Sajnálom, hogy valaha is sót öntöttem a cukortartóba. Sajnálom, hogy valaha is fintort vágtam a pártfogók háta mögött. A jövőben iparkodni fogok, hogy nagyon jó, nagyon kedves, nagyon barátságos legyek mindenkivel, mert olyan boldog vagyok, és ezen a nyáron írni fogok, írni, írni, írni, és igyekszem, hogy mielőbb nagy író legyen belőlem. Hát nem nagyszerű ennek csak a gondolata is. Ó, majd meglátod, hogy kibontakozik minden képességem a jóra, a szépre. Lelkemben a jó tulajdonságok úgy szunnyadtak eddig, mint gyenge hajtások, amelyek vidregbe bújtak el a fagy, és hideg elől, de a forró napsugár, édes melege hamarosan előcsalja, és magasra növeszi őket. Hiszen így van ez mindenkivel. Én nem vagyok híve annak az elméletnek, hogy a balsors, a szenvedés és a csalódás egzé szilárdá a jellemet. Az a boldog ember, aki a szeretet melegén nevelődött. Ez az igazi ember szeretet. Hogy tetszik neked ez a szó filantróp? Éppen most tanultam. Te igazi filantróp vagy drága apókám. Ott hagytam el, hogy az itteni kollégium környékéről írtam neked, bár eljönnél hozzám, ha csak egész rövid időre is, és én körülvezethetnélek itt, és magyarázhatnám neked. Látod, itt a könyvtár, ez meg a díszkert apókám, édes. Az a gótikus épület, ott kész felül a tornacsarnok, az a romástílusú stílusú balról pedig a kollégiumi kórház. Ó, én pompás idegenvezető vagyok, Viszont a Nelencházban állandóan engem bíztak meg ezzel a fontos tisztséggel, és itt is idegen vezetősködtem már egy egész napon át, és jól csináltam. Na és aztán egy férfit kalauzolni? Ez egészen különös élmény lenne, hiszen még soha életemben nem beszéltem férfival, kivéve néha egy-egy párt fogod, de hát azok nem számítanak. Bocsánat a nem akarlak érzelmeidben megbántani azzal, hogy a pártfogókat szidom. Semmiképpen sem akarom elismerni, hogy te is hozzájuk tartozol. Te csak úgy véletlenül pottyanhattál közéjük. A pártfogó, mint olyan, kövér, felcicomázott és kenetteljes. Megsimogatja az ember arcát, és vastag aranyláncon hordja az óráját. Ilyen körülbelül egy pártfogó fényképe. Ez inkább egy poloskára hasonlít, de a pártfogót akartam megrajzolni. És most figyelj jól ide! Igenis, sétáltam, beszélgettem, és uzsonnáztam egy férfival. Méghozzá egy nagyon előkelő és egészen kiváló férfiúval. Mr. Gervis Pendletonnal, aki Giuliaék családjából való, röviden Giulia nagybácsia, akit kis nagybácsimnak nevez, pedig bátran hívhatnán nagyon nagybácsimnak, mert legalábbis olyan magas, mint te. Mr. Pendletonnak dolga volt itt a közelben, és betért a kollégiumba, hogy meglátogassa unokahúgát. Mr. Pendleton Giulia atyának legfiatalabb testvére de azért nincsenek különösképpen bizalmas viszonymal egymással. Azt hiszem, egyszer nézett csak rá giulia még kisgyerek korában, s tüstént eldöntötte, hogy ezt a kislányt nem fogja szeretni. Alig vesz róla a tudomást. De hogyan is van, itt volt, itt ült velünk a fogadószobában. Nagyon elegáns öltözékben kalapja, botja és kesztyűje ott feküdt mellette a széken. Juliának meg szelének órája volt, éppen ezért Giulia berontott hozzám a szobába, és arra kért, vezessem körül bácsikáját az intézeten, és csak héttől után hozzam vissza, amiben én udvariasan, bár, de nem nagy lelkesedéssel egyeztem bele, mert egy cseppet se szerettem a Paneltonokat. De kiderült, hogy ez a Panelton valóságos, szerint bárány, igazi ember, nemes gondolkodású és jó. Szóval teljesen előtt a fajtájától. Nagyon, nagyon kellemes délután töltöttünk együtt. Borzasztóan vágyom én is egy nagybácsi után. Nem vállalnád kérek nálam a nagybácsi szerepét? Azt hiszem, ők tám még a nagymamáknál is fontosabbak. Mr. Pendleton emlékeztet rád, édesapókám. Ilyen lehettél tíz-húsz évvel ezelőtt. Látod, egészen jól ismerlek, még ha nem is találkoztam vele sohasem az életben. Magas, sovány, nabarnított, éles arcvonású férfi, kinek különösen jellegzetes a mosolygása, amely sohasem tör teljesen elő, hanem csak ott játszik a szája szögletében. Megvan az a sajátos tulajdonsága, hogy az ember úgy érzi mellette, mintha már réges régen ismerné. Pompástársalgó. Bejártuk az intézet környékét az előkerttől kezdve egészen a sportpályáig. Azután azt mondta, hogy fáradt és teázni szeretne. Azt ajánlotta, hogy a kollégiumi cukrászába menjünk, amely nem volt messze. Én vissza akartam menni Giuliaért és Steliért, de ő azt mondta, hogy jobb szereti, ha unok a húga nem iszik olyan sok teát, mert ideges lesz tőle. Így hát csak ketten tértünk be a kis cukrászába, és kiültünk a teraszra egy meghitt, csinos kis asztal mellé is teját, a kalácsot, fagylaltot és süteményt ettünk. A cukrázda csak nem teljesen üres volt. Ami érthető, tekintve, hogy ilyenkor, hónap végén mindenkinek folytán van a zsebpénze. Milyen mi nagyszerűen szórakoztunk! Nem is pendleton aztán sietnél kellett, hogy elérje a vonatot, és Juliánál alig tölthetett már néhány percet. Julia dühös volt rám, hogy elvittem őt magammal. Mr. Pendleton úgy látszik különösen gazdag, és kívánatos nagybácsi. Sokat könnyítek lelkiismeret hogy gazdag, hiszen az uzsonnánk maga hatvan centbe került személyenként. Ma reggel, hétfő van, három doboz csokoládébomban érkezett Express Juliának, Szelinek és nekem. Hát ehhez mit szólsz? Bombont kapni egy férfitól. Kezdem magam úgy érezni, mint egy leány, és nem, mint egy lelenc. Bár te is eljönél egyszer hozzám uzsonázni, hogy meglássam, tudnálak-e szeretni. De gondold el, milyen rettenetes lenne, ha nem éreznék vonzalmad irántad. Bárhogy is van, tudom, hogy szeretnélek. Pien, fogad hódol a teljes üdvözletemet, zsömé zsönött tüblire, soha sem foglak elfelejteni. Judy. Ú-i Ma reggel, mikor tükörben néztem, egy egész új gödröcskét fedeztem fel arcomon, melyet eddig még soha sem láttam. Nagyon furcsa. Mit gondolsz, mitől keletkezhetett? Június 9-én. Drága nyaki lábapó, boldog nap! Éppen most tettem le utolsó vizsgámat élettamból, és most... Három hónapot fogok tölteni, egy major van. Fogalmam sincs, milyen egy major tulajdonképpen, hiszen még sohasem voltam ilyen helyen, még csak nem is láttam, kivéve a vasútablakából. De tudom, hogy szeretni fogom, és boldogan fogom élvezni a szabadságot. Még azt sem szoktam meg, hogy kikerültem a John homból, a hideg fut végig a hátamon valahányszor eszembe jut. Úgy érzem, mintha mind gyorsabban és gyorsabban kellene szaladnom, és néha visszanézek, hogy meggyőződjem róla. Csak ugyan nincse Mrs. Lipet a háta mögött, hogy kinyújtsa felém karját, és visszahúzzon. Ezen a nyáron senkitől sem kell félnem, ugye? Tőled nincs mit tartanom, sokkal távolabb vagy sem, hogy parancsoló szigorod rám sújthatna. Mrs. Lipet végképp meghalt számomra. És bizonyára szempléket sem bíztat meg azzal, hogy cselekedeteimet felülbírálják. Vagy tán tévedek? Nem, bizonyára nem. Teljesen felnőttem! Hurrá! Most elhagylak, hogy podgyászomat összecsomagoljam. Egy koffert és három dobozt. Tejáskészlettel, tálakkal, déványpárnákkal és könyvekkel. Örök ki a tied, Judy. Ú-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i- itt vannak az élettani vizsgakérdéseim. Gondolod, hogy átmentél volna?